mwanzo kabisa mama yako mtangudzwe mbele aliyekuza na tabu zote ulizopata mwambie aswa wewe so, afikiria kama si sababu Allah kujalia mama wewe ungempata mimi ningekutoishia hapo Allah anamjalia sababu mimi kuapa kwa hiyo ndiyo kambuni ilete watakuiasi alafu atakula katika matunda yake mwanzo kutangudzwe kule kisha ndiyo wewe tofuate haki yako hautapundwe lakini kuna wengine wana kuna wanawake wengine wana tamaa kweli kweli tamaa sana hata akatoshalezo pale ndani ya nyumba pia akuonea wivu wewe mume kumpelekea mama yako na ndiyo mara nyingi ficha mambo yako ukishapitia huko supermarketia kwanza mwanza shukia kwa mama yako mbagie vitu vyake shodi hivi sawa hii hapa nakuleta ndio watatosheka lakini akaona umemletea kila kitu. Kisha ukabeba mfuko wako mwenyewe na hii ya mamangu Ah, hiyo mbona hapa sisi hatuna? Ah. Wako si hipo. Wengi katika wanawake wako kwa mtindo kama huu. Wengi wakamtidoka. Badala yake kumkumbusha mumewe ulewema wema amfanyie mama yake. Wewe mke kweni huna watoto? Ukishapata watoto sasa, utataka watoto wako wawe kama mumewe alivyo na mama yake sasa we pime vizuri kisha uyangadie himiza mke mumewe amfanyie wema mzazi wake biidhnillah itakuwa ni sababu ya maisha mazuri hata baina